Allah rrachman rrachim, alhamdulillahi rabbil alemin, vassalatu vassalamu ala rasulna Muhammad, vallalihi vassahbih ajhmejn. Allah në më drurër e fëllenderojmë, dhe dhe të përti ndim dhe fëllër e kërkojmë. Allah në rrëusëm që të gjithë aturime të të nëllat, dhe të në më në në nësand që në këtë muaj të bekuar të pasrohëm me, të përmjësohëm me, dhe të dyrëshojmë për të mirë. Të dërëvëzër Do të vazhdojmë edhe sot me lenë Allah të mbrojë në rastin e radhës, me tregimin e radhës dhe ajetin që ka të bëjë me kët ngjarje me kët rast. Pas përmendur në historinë e para zbicit të Koranit për orën e, e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se arabat e asaj kohe besonin në gjëra të ndryshme, në beshtytni të lloj-lojshme e që islami ka ardhë me i përmirësu dhe me i regullu këto probleme. Njën nga bestytni që ata i keshën dhe gjërat me të mërëtet kontradiktorët, njën për puthe me logikën e shëndosh dhe me arsyn e pasër, ishte se gjatë vizites e qabës, gjatë tavafit, kur më në deni që njerin qabë, sile dhe rrëth qabës, Dhe kjo silje është loj adhurimi nda i Zotë Gjellewale. Edhe ata e kam pas kështo, mirë po i shëqënenin Allahu Gjellewale a Zotën atyrë. Andaj besimtari bën të vafër dhe qabës për hirë Zotit. Ata e bënin të vafër mirë po për hirë të Zotën atyre. Mirë po e që ishte problematike ishte se ata do të tëtë të realisht zhvishish nga teshtet të tyne. Për në në qabë bënin të vafër të zhveshër. Në qëfer arsuje, nga se thënin, këto tesha që i kemi veshur, një me këto tesha i kena bëa lojt mëkat. Adë e së është le gjikshme, që njëri me tesha që lojt ka bëmë mëkat, me të njëtë tesha me adhruzotin, dhe jekshin teshat. Pastaj, dhe me thonë, në gjatë ditëve të haqët, në gjatë vidhët se qabës, braktis në disa lojt të ushqimeve të saktuar, nuk i hanin. Pëse nuk janë ato? Nga se këtu e në dhe këtu nuk ka atë ky ushim, nuk ka atë ky ushim, nuk ka atë ky ushim. Realisht ata për caktuan rregulla nga vetë atyna, jo me argument caktuar. Dhe këtu me këtë me këtë mundim dhe me këtu besotni dhe me kët realisht jo logjik, ata besonin se po e adhuronin Zotin Xhallahu. Dhe në kuadër të kësaj, për të sqaruar këtë çështje, për ta shpjeguar mirë, Zoti Xhallahu ala zvitin e ayat në, në kapitullin El Araf. Ajete 31 Allahu Jellalu Velalot ja bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu inahu la yuhibbu almusrifin O bi Adamet, saart te shkonin ne xhamin, në faltore ku Allahun keni më dhuru, khudu zinatakum. Zbukoroni veshme si masmire. O wa kulu washrabu. Hani dhpini dhe mos e teprani nga se Allahu nuk i dhënë ata që e të prajnë. Kjo e zvriti për ta përmjësu këtë problem, këtë defekt shosnur, që atë realisht, më ndonin se kjo është puni mirë. Ndisa dobi rëth këti rasti dhe këso një gjarje. Të ndërru dhe të besimtar, shikasë në duket edhe qy ditëshme, në duket edhe e palëgjikshme, po dhe qesharake, në duket, qy është dikush, dhe më thonë, je këteshat, e er nëtë në mirë bënë të vafë. Kjo është absurde. Absurde. Ty duke të, të kështë absurde. Mirë për të nërozër, sa so ka absurditetet shumë ta? Gjëratë palëgjekshme, që njerës të i bojnë pa asë të argument, nëmën të fezë, nëmën të adhrimi në dhe la gjelevanë. So besut sa besutni njerës të kanë fatke cështë? Andaj, qysh dikush kesh me këtë nëgjarje, ka dikush të të të të t vetëm ajt që është ndryqu me dritin e fes shpalës, mund tjetë dhe më thonë në rrugën e duhur. Rënda e nga dhëtë me falur Allah në më dhënuar, që është do të gjellewar nga ka zbitë këtë kuran, e nga ka rrugë këtë pejgamber, e që me sëqëllësi dhe argument dhe, dhe më thonë me më ndryqim të mendjes i bëjmë Allah të i badet pas një njëll një një nga këto besit njëtë. A ka mundë si dykush për shambull me përqesh agjerimin, ma utall, ka mundë si njeri ma utall, mirë po ashtë agjerimi përqeshje, që ti praktisht ushqime dhe pjen tërsisht për hirë zotit, nuk ka këtë utalli. Nuk ka këtë utalli që bjen desh me logikën dhe arsuen e shëndorë, s'ka këtë utalli. Plësa saj, njësajnë një thonë më. Ti s'pohan ditën sëtë, Tash, e ke nërpej ushime dhe e ke nërpej pjenë, nuk hanë. Allahu të akadon këtë rëpë, më kujdes për ta. Nëse Allahu të pëjtë ditë në gjykimit, pëse nuk ke hongërë bukë, pëse ke mbetë uritë rëpë? A ke përgjigja? A ke përgjigja? Po, cila është përgjigja? Tejo, zëtë, më ke thonë, më haqëru, unë e të këmëgu. A ke thurë qështu? Po, po. Mesallau tot pse s'ke honger, pse. Ç'ka i thosh? Tim k'e thon, ç'kësto. Mir. Nëse dikush përshëmë thotë e bën veprim saktum, sikur se ka shumë beshtytnin. Një. Një njëri mund rrugës, si rrugën, vetë, bjente, thon, të mris rrugës, moja ka lënë rrugën. Si bën as rrugë moja. Me vallahu me vet, pse as rrugës ti bjente? Ç'ka i thotai? Tim k'e thon, ja s'kam thonë. E kush ka thonë pra? Kur s'kamsu kështu? S'di. Ose për shemb me qellu dita 13 e, e pramt është katastrof për shumicën ka ka e njerëzve. Se kam menduar kjo, kam menduar kjo. Kur s'ka thon këso? Kur s'ka thon dita gjumo dita më e mirë 13 e 15-a çorçe skogal. Pa njerëz kanë jetuar me frikë realisht pa qendrueshme. E tutën vetëm pa nevojë. Pse e tutën vetëm? me bo me këndu në i qyqe në Balkan, ka me dek dikush, Allah. Koshtë ka thonë, Allah. E kënaja ja, e mësënëja, ka me dek njëri, dikush ka me dek, Allah, pa dikush ka me dek, Meran, qështë ka caktua, Allah, gjithë levala. Mirë, po, nuk e përca këton, shpe në një caktum, këndimi i ti, dikën e dikujna. Mirë, po, këtojnë absurditetë, që njerëzit, kër nuk kanë dje, nuk janë tëndriquuar me udhë Buin qse punj. Të mortë natën nuk jepën nuk e di ças bojën shumë zan apo. Shum shumë doshti. Kush t'ka thonë doktor? Ku e ke mësuar këto? Në çfarë shkollë më thotë kjo, kurkunoll. Që çsto e kenani? Sa sa ne kenani ndaj çdo gjë që bëhet në namën thyes duhet më verifiku. Kush t'ka thonë më? Ku e ke mësuar këto? Ço çsto bëhet kë punën? Ço çsto bëhet kë punën? Andajbona so, ka dërguar alhamdulillah. Pastaj përshëmull sa ko, na gjiroim tamam Allah. Jo horm, jo shojm. Amë ka njëri në xhinan, xhinunshëm është kur asha të hungë. E qiu xhinunshëm, jo veç mirshan avë. Ço ston xhinan. Jo, ç'a çan jeni më kë? Mirshan. E ai tetrishan, çabodin çashan, ama ti era ti han xhinunshëm. Kur të ka thon ti më xhinukso? Kur të ka thon? Zoti ku? Prandaj është nder i madh ç'a për çdo veprim që ti e bën, namën që të ka mësu feja, i thushë Allah të tim këtë në nëzët. Pegamberi që ti i këtë rrugun e ka mësu që shështë. Jera hatë, jera hatë, fa mëdullin la, dhe islami është feja siguris, bjëdë sigurit e një mëslimani, një veprim e të di, s'ka hameni, s'ka lë, absolutisht. E dyta që mësujmë për kësaj të i rasit të në nëzër është, shukonin në këtë e të jetë ka ardhë, është për men, adorimi, namazi, nuk këptan kjo, se islami balansën mes ushqimit shpirtnor edhe ushqimit materiale. Njëtë njëtë ka, islami nuk ka ardhë me u kujdes për ushqimin shpirtnor e me braktis të upin, ja. Pa asë nuk ka ardhë mu zbukrua mu he shku për e ashtë e mu nëzim rana, tën. me vesem ashtu jetë. Ashtë fej e mesatarës, ashtë fej e maturis, ashtë fej e balansëmit, balansën mes ushqimit edhe pjesë edhe mes Namazit As nuk li për neve nënstëp me hongër E as nuk li për neve nënstëp me ne të gjëru shumë Që kemë e së tali Andaj i ka qërtu ata që o të sej kanë takim në kaluar A i që ka u në gjithë në gjëne Ja të shepi u dhe së temë, gjithë në gjëru s'ka kështë Andaj në kam su më zbukuru, më hjeshu Në kam su më hongër bëk, në kam su më dëfri, më arë këtu Po në kam su e dhe me Në më që shpirtin e trupin të dyat ushimet trupore, aspekti material, mirë po, jo sot autor ushimin e shpirtit. Edhe ky shpirt që kemi don ushim këllon. Edhe ky don kujdes, edhe ky don me me me me me edhe ky don me ushim diçka, nuk nuk ka. Domthon ë trupi ai që është i vetmi këtu. Ba dia na dim dhë kur bën njëri, ka me trupin. Ndaj pas ditës me çel shartu Pas mësh, asë sen, edhe buka ke që ka posi ka shku, ka në hangër. E që ka me të pëtina? Në betë i spiriti tina, përë. Dhe i rësotin ku Allah me rinjallë. E islami është e balansimit. E balansujmë edhe me këtë, edhe me atë. Me gjitha atë. Dovija të rritë Do që mërën për kësarët në dronëzër është se Allah u Gjellona ka thënë Kudhu zinët e ku. Merë një stolit e juaja, zbukrimit e juaja. Mire, për mu Njerë, namazën me fal. A është kusht i namazit mbulimi i pjesëve të trupit apo është kusht me vesh të thjeshtë më të mirë? Cili është kushti? Kushti është me mbulu trupin. Skali me çka mbulon? Kushti është me mbulu trupin. E pse Allahu ka mërrni stolit për më namsul me vëmë më të mirën? Dikush e bën punën e krye vonë. Ja, me krye dikush munduat bon më çfarë shaf. Çfarë shofa në pritull? Falut e shtëpjava. Ai nuk kam mirësh në u fal. Po u fal, ai thonë namazin për sot, o kunim lum. Po. Një mëpoh, a është po, fond që duhet? A është e ka vua ato po. më të mirë në jop. Prandaj Islami na thon gjithmonë që mos jetë, mos jetë besimtari i mjaftushëm me nivelin më të ult. Po me kërku ato çësht, patë po. ndonjë. Çdo punë, çdo vepër. Shikoj këtu ka mëre Teshen matë mirë. A tje thët, a gjërimin matë mirë. Sada kema, gjithë më mësën me bu, masë mire. Në kërë thët, për shumë për fjolë, që me full? Allahu thët, të ujë besimtarve, je kulu letihje, ahësën. Leta thët, atë që është, me mira. Së ka thëtë, fullmirë. Së të të allahë në kuranë, vë kulu linnasi husna. Allahu në këthët, në kuranë, falini njerë Superlative, falin i njëzve si mas mire. Dallan kjo, dallan kjo. Dallan njëkor me përshëndet, edhe me unal, me bësjesht, edhe me veqëshje. Dallan, të dy format. E qëtë matë mire një kjapë, gjithë mund. Dallan. Kur të japë, japë si mas mire. Kur përshëndet, përshëndet si mas mire. Kur në dihman, dihman si mas mire. Kur të e banë punën e banë si mas mire. Kështë në kam s'u allan gjellua, me mas mire. Inna Allah ju hebbu, nëse vëmë njëri prej juve punën anë të përsosur Allah don që kur dikush të bëjë një punë me arsos, më smirë me bofën. Po jo, don kur të bëjë muslimani punë, masi duhet një dhjetë me shkumë anë të punës, se jo që të së kanë drejtë mirë, po ta ka prish. Sasht kjo, sasht që etik e besimit, nuk ka shtë rregull apo. Duhet u mësmira apo mësmira. Ti mund të mëkon punë paguar në rrugë, rrugën e merr. Apo atë mëse. Në 200 Haitmara. Nuk banë që në mëslimonit, banë Allah si masë mirë, kryje. Dikush të ka besu e menetat punë, kryje që i shduhë, kryje si masë mirë i punën. Ka se kjo është e kërkume. A në shikua Allah në kamësu më re, matë miren, teshen matë miren. Edhe namazë. Në kamësu Allah gjendelevarat që më ardhë në gjemi së lison, zbukurum, ka se del për razon të madhënum, ato. Del për Allah të madhënum. Êtë është, është regull që njëri kërri në gjemi. Apo, me me pa srgujën e ti me mistfaq ose me la dhëm me veshë të mira me parfumos me hingjam i mirë me buçhetësi sikur se ti më vull për rregullën e xhamit çfarë kërkua më vënë u duhet një rroman xhamit të ngrohtë me me bezisë kënd me erë fali shpër jam kan dalu pejgamberi sa son me ar xhamit du ku sikon ngërkep kjo pa sallallah haram halal është me ngërkep e bëkëu ngërkep falun shpejë valla pasi bezisë njerëzën sa pse që sa djamia donë me pausë. Tash për më radhë di kurçi me kepë e me hudër zguzoj me ardh e me djersë fani shpërë e me çorapa këtu është praktikë po me pas kujdes. Po me pas kujdes ti ato. Qysh ki teshat posaçme për vardësim e përshëtitje personale bëni dot djamisë ato. Kur fien me ardh mirë i pasi rrugun, nuk është lidhje në nuk thot islami veçme që se si tesha mo vesh. Firm. S'ka li firma këtopëm. Nuk ka li çfar firma është? Ka lidhje, ka lidhje shumë pasërtia, ka lidhje shumë eleganca, ka lidhje shumë dhe më anë kujdesi, këto kanë lidhje, me që të bëno, me ardhë me të në gjemi, me që e në ditë në gjuma, i pasërmë që të ka regla mu la ditë në gjuma, mu parfimose, da mu mili flokte me, mu zbukuru më slimane, dhe nuk dhe me kun i shëmëtum, edhe në të kuptim që merëndësi është zemra, sahi, edhe tesha merëndësi, të dhe balëndësi, të dhe balëndësi, të dhe balëndësi, të dhe bëhu shambull edhe në fjallet tua, edhe zbukurimi tjetë në fjall, zbukurimi tjetë mendje, menen mirë, fletë mirë, vepranë mirë, veshët mirë, që këti kotë mirë ato. Pendaj, një regull të që është mirë me këptu të në vëzërbë. Kër vim namazë, Allahu për thadë veshën i mirë. Namazën është dalë e para? Allahu të po, dalë e para Allahu. Allahu për në thadë, kur dilli para me namazë, Të gjitha të mira bëni. Ma gjitha të festa të vështira. Çë nuk kupton se ne jemi koordinë për Allahut, zbukuroni. Që ju shpazbukuroni sot ko për dënë para ti, që ju shpazbukuroni sot kur po dënë para njerëzve, në zbukuroni edhe për ne jemi koordinë për Allahut. E për Allahut po më zbukuroj, duhet me çfarë parfum? Apo me thonë kordes, më thon diku kurdes, një parfum ma çetë të kryqë të vijnë, a bën kështu? E ona zgjin se ne marr me vete. Të gjitha të mira me ti vesh botë java këhip e veshin mirë me tërëta më të mira po ato kanë me honger krimot do si kur kursim tërëta me vetëm sa mos e mandhën ti çefën kthillët edhe yes, rec pikëse dunjoja ama zbukuro me fjalë me vepra kur dish për Allah më thoni bukur ju më pomje më thoni bukur vepra më thoni bukur fjalë më daj do, më daj bukur besim me mendim me gjithçka më me koni bukur para zotit që levon atë bukuria është nga begati që Allah dën inna allah Jamilun ihubbul jamal. Allah është i bukur edhe do të ndbukur. Shikoj Allah ka çka ka krijuar është e bukur. Gjithçka është e bukur. Po skuaj ka prek dora njëri tani u prish atë. Po njerit Allahu ka krijuar të bukur. Shikoj në përshëm kodrat, malet, lumet, detat, njerin më shërën. E ka krijuar të bukur, a ne Allahu e do të ndbukurën? Do të na mos bukurim. Me popkuz bukurim, nuk duhet më qenë të mos i i, i, i, i tërë më qenë, domethënë ku nteshem ka njerë që Allah na fal, djuhun e kanë shumë, domthonë, të dytë, zemra, një etëri, që shumë njerë shik fat keq si robot. Mirë po mundot këto më imble me teshë të mira me performancë. Notë Allah. Në fllotash, nuk, nuk veshë teshë e bardh apo me zamërt zeze. Jo Allah, po. Amë teshën e bardh me vesh me tesh me zamërt zeze edhe teshë buret e zeze. Kur kus sa këto teshë e bardh. Ai që ka zamë në bardh edhe teshët e zizam i vesh, njerë të do këti bukurën, qëvarë dhe koftë? Nga se bukuria, fjallë, e të që mi me të vojnë me qenë i bukurën. Në gjithashtu, këto Allah Gjellua ka përmen, dhe më thonë, e ka përmen, teshën, si zbukurim, që i bia, se veshja është zbukurim, është veshja është shumë të të vë. Nuk mu një mu zbukuru, lakurisja nuk unë me kongë zbukurim n Nuk nukon zbukërim e. Zbukërim logik, jo zbukërim e psharak. Po, lakuritsia është o zbukërim e psharak. Sa so ma shumë ka lakuritsi, e pshima shumë anën. Normal se so është tërhejtë se për te. Po, logik e është ndush njerët, ka nevërin ndaj lakuritsis. Ka nevërin, logik e është ndush. A kitu këta nërmale. Në veshje. Allahu Gjallu Ala e ka përmenë se nga begati që e ka do njërit është, mundësia mu veshë vëllapën. Mundësia mu veshë, kjo begatia laot. Dhe ka mundësua Allah me mbulu pjesë të tërshë, me mundës bukuru, me rëgullu, dhe në pas mundësmëni net, ofën i netit, me tesham. Pandëaj, veshëja është, më zë bukurim, ndërsa, ndërsa veshëja dhe lekkurisia patkesishët. Qe jora e për ndod në forma ekstravagante, ekstreme, është shumë tim për për njirin, është shumë tim për logjikën e njeriut, kështu më thonë. Pse të ngozë, shumë eksperimente janë bërë. Kam lëzuar shumë për ty. Allë më sigurt kanë lëzuar. Çfarë ndikimi ka në logjikë, në trun e njeriut, pamja është vështirë. Për shkak kam bërë studim, filma të ndryshëm, fatkeqësisht më falni shpejt, të cilët kanë pamje të 5-7 dyta, kam bërë studim, kanë ndikim ashtu më në dëmtimin e trunit sa ta mërmënia atë. Me çaj vjen kjo? Se la kohesia nuk është përputhje me logjikën, është përputhje me epsilon. E epsilon është si shtaza. Kur s'ka, kur s'ka logjikë ndirin, jepet masa epsilon, s'ka të them më shumë. Epsilon, thvetën epsilon shtazarak. Epsilon shtazarak, domos s'ka ku fikur konstante kërkon. kërkon. Prandaj, edhe në më islam më kena kat kërimë moti. Po edhe sot po them. Ma gjithë të ngëzur, kam lezu për ato studime që kanë bë në shtetin e bashkuar Amerikë të Amerikës. Kanë bo studime, dhe më honë, për shkollat. Aty ku ka, përshambull, përzirje gjinish, edhe ndarjet e gjinive. Me konë në mashkutin paralelit edhe vazin paralelit. Këta bojnë kësi funsh, nga se e kërkujnë matë miren për poplën e vetë, ato që ka është me dobishme, nuk kanë kompleksës, kanë garkesa, është me mire, bojnë ata. Në gati 400 rastet e nëzër, 400 rastet e studiurat ka dalë se suksesi dhe aritëshmërija në zonësve ka qenë shumë me në altë aty ku s'ka pasë provokim dhe s'ka pasë nëgatsmim. Nëse ka qenë truj të tërësësht i fokusum të mësimi. E, po ko ka aty matematike, fizik, dërso ka le vizit tjera nëgatsmime, provokime, ku ka mi pasë një mat e gjalleri që e ka moshën të të të të të mëtë nënënëve, ku ka mi pasë një fatë kësirë. Dhe islamin e mësën që veshë jashtë përpudhe e fik mendjen e dizen e fik e kundëz dhe fshi po ne mos sa kuptonas dy a dy so bujna 56 kështu me rrotën kështu ka tjetër koni kometa to po të ketë sërst andaj këtoën që ne që jam i karregullu në shku në shkoll bashumir në punë bashumir në punë po shkon aty aty shku i ku çdo ku xhami bashumir gjithku bashumir basho vëshu, ta as sikur të ka hië si insons i njërë gazetë vesh e ars bukurim dashur la kurisia shumë të Dhe biter që të me përmetën, dhe më, më thonë, të fundit, mësë me zgjatë, është, Allah për thotë, vëllat të srifu, mësë e, mësë e, të pranjë apëton. Kullu e vë shrebu, vëllat të srifu. Hani përni, mësë e të pranjë apëton. O në sëtë në botë një prej problemet mëdhaja, madhore, dhe më thonë, për njerëzimin sëtë, edhe sim pasë, Organizatët boturët e shëndetit në kodrë të komët bashkuarë, është problemi madhë është bërë dhe më hënë obeziteti, trasësia madhë njerëz, ushqime me shumë ta, të shumë takë, të lëllëja, me sani është ushqime të shpejta, ushqime të lëllëshme, shumë kalorike, po pak ushqyjë sa pëtën. Lëvizit e pak të atë njerëzve e kështë të më rafëm. Mënë që rrani është, sëtë njerëzit njerë nuk ushqehen dhe më thonë për të përmbush kërkesat që kanë. Jo. Sot, edhe ushqimi ka kalun epsh. Nga se njeri, për shambun, me pak ngijet. Luhë këthiti me pak ngijet. Por përlejme është i synit, e synit kër shë ajs ngijet. E synit, kër të fillan më ngji i synit, ajs ngijet kër, për po, fillan është një që së më përmarë frim. Apo? nga se të nëvëzër shkencëreshtë e kam vërtetu, se lidhja mës lukëtit edhe mës trurit funksion njërë perfekte, mirë po, si trurit mërë sinjale 20 minuta ma si që kara kafshata lukët, ma 20 minuta i thët, i thët, dhe më honë, trurin i lukëtit, bëllë, se i kalëzën që po bëllë, na për 20 minuta të shimë, dhe, dhe të, të shkon thë kim ai do tani kallzon barku thas i thot barku jo më shumë jo këtrun se si si, si lën ku ka dalën ka thon pejgamberi sa selam më von 1/3 për ushqim 1/3 për pije 1/3 më lëh gjithaqe marr frymë valla më lëh paguën më marr frymë mirë po njerëz ajo ato frymës e mushën se i dhimët gjunatën këta më gjujtën këta më lën e shënditëso gjunat kujteso pandej stome na kaporosit edhem u mund një deklaracion e mëlvizje gjitha këto janë porosit që e ruan shëndetin shëndeti është emanet ti ne më don llogari para Allahut për, për shëndetin ton i kem obligim me rujt normal po kuptoj që njerëzit po më ndai ka herë dolcim po jo me kon ekstremë jo me ku me vështudin forcë deformimit apo vallë di më sot çka fëmi si ka kaluar do të më di ataft i deformumë çka të shkollat atje të, të shkollat apo shkolla çka shësoni çmimsa ushqimeve ashi chipsa të lloishëm gjitha kanë gjitha me yndyrna të shumëta që shkatërojnë fëmijët ajo është ajo i vogël sa kupton ato ndjera por pak më vonë është se kondikim pa ushqim i shëndetshëm, pije shëndetshme, shëndetshme. Ketim të e shëndetshme, lëvizje e shëndetshme, tetëm të pjesë fes, edukata, edukata e ushqimit është pjesë e edukatës fetare që na ka mësuar për të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ai ka thonë Allahu xhe llora hani dhe pini ha kur kusht do të danol mos e të pravallahu Mosete, mosete mos të mos e kaloj kufirin, mos ha me sy, mos ha me epsh, ha me mend, ha me nevoja, s'ka hiç, mjafton vëllai aftë. Mir po lakmia apo problematike. Lakmia shkakton pothuaj pa ngopsin e ekstrem. Shikos sa vukë stëmit nat ku na kam thosur ça, ha dhe pini. Dhe më lënë që më përfundoj me, me këtë për. aftë. Kanoni i sa pediatarëve që mirë në më shkenc, po e njohin edhe Kur'anin, kan thonë, nuk është errasishme që është ndërlidh këtu ushqimi me namozën. Pse kanë thënë gatë sa so namazën ditën pastaj. E kanë thënë kjo është mënyra më e mirë të ushqyrat. Do me hëngur shpesh për mjek gat pak. Apo me lënd mund si lut të më me proponë metabolizmin me me lëviz gjitha këtu me radhë. Unë mëngër mirë, është shumë. Prandaj sikur që falesh, sikur që ushën shpirtin për sa një ditë, çka është edhe buq shpirt pun nga pak, shumë nga pak, edhe e tretë, edhe kur si i rritet edhe plus asaj, i, i shëndetshëm. Kjo është mrekullia e Kur'anit. Kjo është çka na ka mësuar Allahu xhallahu, na ka mësuar moshyqyrten, na ka mësuar moshyqyr trupin. Gjithënda ka mësuar, pse? Nga sa ai është krijuar ai gjithë gjeta këto i din më mirë, më mirë se njeriu. Prandaj Allahun e adhurojmë edhe kur falemi, Allahun e adhurojmë edhe kur të hajmë, edhe kur pimë. Gjithë këto janë në kuadër të adhurimit, nëse i bëjmë në emër të Allahut dhe për të forcuar porta dhuroj Allahu Jellaluhu. Dhe Allah thane innehu la yuhibbu al musrifin, ai nuk i dënon ata që teprojnë. Çfarë do më jure? Qy tho që, që, që teprojnë, Allahu nuk i dënon ata që teprojnë. Andaj Allah donjë njerëz të i matur, i dënjë të drejtë, edhe dënjë të urtë. Allahu na bof për ty ulëna. Ua na dhashën dat, edhe shpirtnuar të shpirtit me pas të pastër zamlën ton me durimë. Mir po edhe Allah na dhashën dat truporen fizik, dhe ruajtë Allah nga çdo smundje çenë razoqë çuf nga brenda apo çuf nga nga jashtë Zoti u nderoj të shpuleft me kaq të thefondëta timdashum sallallahu alaihi wa sallam muhammedu alaihi wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wa sallam